Üdvözlök mindenkit, ez itt a Red Squadron Podcastnek az N plusz egyedik adása, ahol is van szerencsém köszönteni a magyar egyéni egykori bajnokunkat és a jelenlegi magyar csapat versenynek a bajnokát, Viktor Kuzmint. Sziasztok, itt a Smoke of the Galaxy kapitánya beszél. És mindemellett társként még velünk van Raffai János, aki pedig az Európa-bajnokságra készülő magyar csapatnak a kapitánya. Szia, Rafi. Sziasztok! Ennek a podcastnek az apropója a most vasárnap, azaz július 16-án lezajlott első magyarországi csapatverseny, tehát a Hungarian X-Wing Championship, azaz rövidebben HXTC verseny volt. Remélem, hogy jól fejezte be a mondatot, mert már elfejtettem az elejét. Ahol is 42 játékos szállt ringbe, 14 csapatra bontva, háromfős csapatokkal, csapaton belül külön frakciókat hoztak, és például Szabim aki több frakcióban jelen volt, őt ilyen egyedi kártyákat, mint őt nem lehetett több listába is beletenni. Egyébként magát a párosítás folyamatát számítva a versenypont ugyanúgy zajlott, mint egy hagyományos X-Wing verseny, de ennek ellenére Mind a lebonyolítás, mint egy esemény, és mind maga a verseny, szerintem a is egyedi hangulat volt. Ezt ezzel egyet tudtak érteni, hogy ez most valahogy, valahogy más volt. Ezt mint külső szemlélő bíró, ezt, ezt úgy éreztem, hogy. Brafi? Ha kifejtené, hogy pontosan mire gondolsz, akkor jobban tudnék ráreflektálni, mert első körben, ugye. A hangulat tekintetében az jut eszembe, hogy ami a januári National szünkön is volt, hogy kicsit forró hangulatban kezdődött így az egész. Úgy tűnik ez a 2019-es éve, ez arról szó, hogy minél több magyar versenyző összegyűlik, annál forróbb a hangulat. Itt már a tüzes volt a levegő ezen a nyári kránikulában és problémáik adódtak a hűtéssel. Bár lékkolni volt, de hát a teljesítménye nem volt elegendő, hogy vagy óránál tovább hűvösen tartsa a helyiséget. A, a, bi a biotermikus energiával már pluszban nem tudott megküzdeni. Tehát ott a x a kipufogó gőze, az így elárasztott mindent, meg a leadott hő. Kipufogó gőz. Hát, csak van nekik. Igen, azt, azt lehet, hogy lehet mondani, hogyha a Nation Elson a tatooine voltunk, akkor most a Jackman. <laughs> <Ja>. <laughs> ez, ezért utólag is elnézést kérek lehet, hogy ez egyébként és is egy jó lesz hogy májusban kéne ezt, legközelebb de... tartani egy ilyet lehet, lehetséges ezt most rosszul értékeled, mert ezt én komolyan mondtam tehát ez adhat neki egy ilyen plusz dolgot, tehát hogy mindenkinek alkalmazkodnia kellett a körülményekhez és mindenki nagyon jól ö, vette ezt, és ebből is gondolom hogy ez, ez valóban egy más verseny volt, mint amik szoktak lenni nem az volt, hogy mindenki az egyéni érdekét is rákoncentrál, és akkor én minél jobb eredményt elérjek, hanem egy ilyen lazább és kötetlenebb forma volt. Én, én pont pontban, hogy erre gondoltam, hogy azért a... általában, mondjuk egy X-ing versenynek az utolsó fordulójában, ha valaki szurkol valakinek, akkor az ilyen önös érdekben, hogy hú, ha X megveri Y-t, akkor én egy kicsit előrébb kerülök, és akkor így számolgatja az ember így gonosz módon. De itt például a döntő asztalnál az utolsó körbe, ott az volt, hogy uh, akkor kicsit előre szaladunk, ugye Viktor Kuzminék a Smoke of the Galaxy csapata nyerte Tóth Benji Survivors of Alderaan csapata ellen, de hogy Benjiéknek egyel több csapatgyőzelmük volt, ezért Kuzminének nyerniük kellett azt a kör, tehát hogy a három mérkőzésből kettőt kellett megnyerniük, és amikor már egy-egy volt az állás abban a fordulón belül, és az utolsó meccs volt a döntő, és az a másik négy ember így nézte, meg már azt nézte minden mm, már végzett játékosnak, akkor most tényleg ki fog menni, ennek ilyen, tehát ilyen másfajta töltete volt ennek a drukkolásnak, nem ilyen kárőrvendő drukkolás volt, hanem az az, az meg tud csinálni, gyerünk, gyerünk, gyerünk, és ez ilyen... Mint egy a, a csapadsportban, teljesen. Ha, vagy, mint mondjuk... A... Mint a b volna. Minimum, minimum. Minimum. Már csak egy, két csatár játszott egymás ellen, kapusok nélkül, és mindenki el volt fáradva félpályára rohangáltak, és kergették egymást a játékosok, löptek, nincs gól, aztán jött a másik, ott sincsen gól, és mikor lesz már vége, hát, a végén is hát, Zárom azért csak és a lócizoni. Az igen. At jó volt, na, na, és egyébként nagyon-nagyon jó meccs volt, tehát az utolsó mérkőzés, tehát a döntőnek, ha így lehet mondani ezt az utolsó fordulót, akkor a döntőnek az utolsó mérkőzés és annyira ki volt élező, hogy tényleg az utolsó pillanatban már csak egy-egy hajószem, jól szám, is egy, egy, egy fire spray ment és utolsó körig ment a mérkőzés, és csak akkor lett vége, tehát tényleg végtelenségig kielezett játék volt, hát fantasztikus volt az időntő, mint ahogy az egész nap egyébként. Nagyon életett. Köszönöm, köszönöm, örülök, hogy élveztétek. Tényleg, tényleg így volt, nagyon, nagyon jó hangulat volt, és Mondom, ez azon is látszott, hogy az elején mindenki türelmesen, rugalmasan kezelte, hogy ugye picit máshogy volt berendezve a terem, mint ahogy nekünk az ideális lett volna, nem hőzöng, és szóval tök, tök jó hangulatú volt szerintem. Igen, ott még reggel volt egy kis átrendezés. Ilyen hányat adott sorsú volt ez a, ez a verseny? Mert az igazat megvalljam, én szerintem már vagy három éve akartam először ilyet lebonyolítani. De akkor még az volt a mondás, hogy úh, hát, hogy ilyet nem lehet tartani, mert mi van, hogyha nem három aloszható számú játékos akar jelentkezni, akkor akkor valaki nem tud indulni. Ez, ez még annó ez egy tényleges érv volt, hogy, hogy miért, miért ne rendezzünk ilyen versenyt. Aztán most már gondoltam, hogy most már nagyon-nagyon itt van az ideje, így ősszel újra előszedtük ezt az ötletet osztunk egy olyan döntést így a liga vezetőségével, hogy azt ezt egy liga versenynek nem számítjuk be, mert akkor, hogy a pontozás meg ez, meg az, meg nem tudom. Szóval akkor lesz ez egy önálló esemény. És aztán szépen elkezdtük helyszínt keresni, az is, vagy három különböző helyszín után jutottunk el idáig, tehát nem, nem pont az első választásunk volt, és arról volt szó, hogy a felszerelség is egy picit jobb lesz, meg ez az átalakítás alatt álló helyszín már kicsit közelebb kerül a végállapothoz. Mert volt, aki szúrós nyelven megkérdezte házigazdánt, hogy egyébként mikor kezditek meg az átalakítást, mert még tényleg az állapotok azok hagytak maguk után erős kivetni való. Ja, aki nem volt ott a helyszínen, csak hogy el tudja képzelni, ez egy elég lepukkant ugye, ilyen gyártelep területi Épületben volt, épületben volt ez, a, a, ez a klubhelyiség. Fel kellett menni hozzá a talán a második emeletre, egy útvesztőn keresztül, és annak is a legvégéig el kellett jutni, hogy aztán utána egy, egy nagyon lelakott terembe érkezzél meg, ami most még lelakott, de nyilván felújítás alatt áll egyébként. És ráadásul még volt, egy, egy nagy szobába érkeztünk be és abból még nyílt, nyílt egy ilyen kis barlangocska, ahol ugyancsak be voltak rendezve még asztalok. A, azok, a, azokat, hogy csak menetkezben az... rendeztük be, mert hogy nem volt elég a, vagy fő föl volt nagyjából állítva elég asztal, de az Aha. ilyen el alakba voltak felállítva az asztalok, és akkor ugye azt jelenti, hogy konkrétan nem fértek volna oda a, a, a medhez az emberek, hogy játszanak, tehát az így nem volt teljesen végig gondolva, hogy az, az mikor az... láttátok utoljára ezt a helyszínt, vagy e, legutoljára a helyszínt, a, a, vagy legelőször a helyszínt. A a rendezvény nap előtt. Tehát, hogy mikor, mikor kaptátok meg, hogy be lehessen ott állítani az Ö, én Nekem ezt garantáltak, hogy ez beleszállítva, és én szombat este láttam képet, hogy vannak asztalok. De, és azért szombat este, mert szombat este érkeztek meg az asztalok. A vasárnapi versenyre. Szóval ott, ott még nem volt elég szék sem, mert a székek se érkeztek meg igazából. Azok, nem is ezek, az, azok a, ezek ilyen régi asztalok, és majd új asztalok lesznek. Mert... Fú, hát, na, nem nem múlt, hogy ez sem Hát akkor lehet mondani, el. hogy fengélen társadat. Minden, mind, minden esetre szerintem azért lehet, a, legalábbis remélem, hogy lehet arra számítani, hogy hasonló színvonalú helyszín lesz belőle, mint ami a, mint ami a Corvin negyednél volt, mert Ugye a játékosok Igen. azért nagyjából ahhoz szoktak hozzá, és ez egy óriási előrelépés, hogy nagyobb a hely, tehát ez minden szempontból jó lesz így a társas játék közösségnek, meg így a versenyeknek, de, de azért kell egy picit megijavítani a színvonalat. De ha meg ha jól hallottam, három szoba lesz, tehát most én csak egyet láttunk, ha minden igaz. Igen, ez, még az másik két ez így most majd valahogyan bővítve lesz, aztán még valahogy még jobban bővítve, bár igazából tényleg egy útvesztő, egy emeleti útvesztőt képzeljettek el, én még ilyen fél emeletekkel elcsúsztatva, hogy oda, hogy akarnak boltot üzemeltetni, tehát azon nem fognak besétálni az emberek véletlenül az útról, mert a, a, a naputcában... Jó, hát a, a naputca... sétáltak be csak úgy az emberek. Szóval... Hát de ott, ott volt a naputcában az a kirakadt, tehát azért, azért az megálltak az emberek néződni, hogy ez mi legalább. Tehát, de erről a helyről ez így kívülről soha senki nem fog hallani. Ez hát, hát kellően speciális de. ahhoz, hogy szerintem erre nincsen szükség, de hát, térjük vissza magának a versenyre szerintem, de ez a helyszín majd kialakkoztam, nem látjuk, hogy hogyan tovább. Uh, ugye beharangoztam, hogy itt a bajban vannak a nyeremények, mert egyébként igyekeztem nagyon osztani-szorozni, hogy mi az a maximum, amit ki lehet hozni így a nevezési költségekből, és én hát egyet 15 kiló akrilt rendeltem, hogy egy ismerősöm, akinek van lézervágó ő majd azt meglézervágja. A Patkós Feri tervezett nekünk nagyon szép tokeneket, meg templéteket, meg mindent. Csak hát, mint... Ja, ott egyébként egy hétig kiabáltam telefonon a futárszolgálattal is, meg a plexi nagykerrel, mert ott elvesztették a csomagot, meg rossz helyre küldték, meg ott mindent csináltak azok. Szóval így nem sokkal érkezett, meg, tehát a verseny hetébe érkezett csak meg a lézervágó ismerősömhöz, aki akkor vágott először plexit, és hát így megolvasztotta a plexi lapokat, és még el is rontotta a gépet mellett közben, mert így túl nagy teljesítményt próbált kisarkalni abból a gépből. Szóval így véglegesen nagy nehezen vágatni, ez is szó szerint a verseny előtt 12 órában, sőt annyisa volt, mire sikerült már kivágni azokat a nyomvat nyereményeket. Tehát itt, itt volt izzadás egyébként, rendesen. De ez teszi szépi -e az egészet, hogy, hogy megismerjük ezeket a háttérstudikat, Ricsi, mert ez is látszik, hogy mennyi energiát, meg időt fordítasz erre az egészben. Hát a... Ugye ezt nagyon köszönjük, mert, mert ez nagyon fontos szerintem, hogy a közösség szempontjából, hogy olyan versenyek vannak, ahol amik érdekesek és, és változatossá teszik magát a játékot, és ráadásul olyan színvonalas nyereményeket, nyereményekért játszhatnak, amikért adott esetben még egy FFG versenyen sem lehet. Egyébként ugye a nyereményeknek egy, a kártya részét a drága kozminunk és egyedüli Kuzminunk intézte, szóval hatalmas köszönet jár neki is, mert hogy azt így teljesen levette a vállamról, hogy még azzal is foglalkoznak, tehát az, az nagy segítség volt nekem. Köszi Kuzmin! Éljen a közösség. Ja, és akkor még, Soká. Ugye szerencsére összejött ez az ez a régi vágyam, hogy valami igazán extrát is föl tudjak ajánlani egy versenyen, és ezek a ledes hajók lettek azok, amik úgy. Hát ilyen nincs több az országban, tehát ez, ez úgy érzem, hogy tényleg. A wow effektus az így. Ez abszolút első körben, nem is tudom, hogy mit fogunk vele tudni kezdeni, olyan szépek, hogy azt a reszt fölrak. Hát itt a következő egyedi versenyformátum, éjszakai X-ing. Éjszakai X-ing, világító hajókkal. Csak ledes hajókkal. Csak ledes templétek kellene hozzá. Egyébként szerintem van az a pénz, amiért az a űrge megcsinálja azt, hogy így kivetíti a hajó előre a tűzívet, meg... Hát persze, ja, van, egy, egy komoly... távirányítóval vagy valami. Komoly kis, komoly kis dolgok vannak már, de nagyon szépek ezek az ajándékok, úgyhogy tényleg. De... Ez, ez aztán végképp egyedivé teszi az egész. De, akkor, akkor szerintem. De gondolkodtunk a 3D nyomtatott társatartókon. Tehát, hogy úgyhogy amikor mondjuk a Dart Vaderhez kapsz egy Dart Vader fejet, vagy, vagy nem tudom. Ilyeneket azok nagyon jól néznek azokat én is láttam a betel. A... Nem, nem, nem pont a rasztájét, mert hogy ő szerintem nem biztos, szerintem ő is valami lézervágat, és aztán azt így összerakja. De találtunk ilyen 3D nyomtatót, tehát ami 3D nyomtató fogja, kinyomja, csak hogy azt így, a, a, azt meg a György Figgery el nekem csinálgatni őket, de mondta, hogy, mondt, hogy az így, csak valaki megtervezte őket elméletileg, de az valószínűleg nem nagyon lettek kinyomban, mert gyakorlatilag miközben csinálja a nyomtató, hogy összeroskodnak a saját súlyuk alatt, mert hogy mind kész termék jól meg vannak tervezve, de nincsenek 3D nyomtathatóra megtervezve. Aha. Szóval így ott abba a korba vagyunk, amikor ha valaki valamit kitalál, ha ő nem is tudja megcsinálni, de tud rá ember találni, aki megcsinálja. Vagy van olyan gépe. Há, van olyan gépe, de hát ha más nem akkor. Nem is, ugye nyilván egyszerűbb, hogyha ismerős nem egy horror állat kérel érte, de itt ha bármilyen baromságot beírnának az emberek, hogy mit szeretnének a következő versenyre, hát jó és meg lehet csináltatni, csak össze kell rádobni a pénzt. Nekem mégis azt tetszik a legjobban, hogy aki részt vett ezen a tornán, az mindenki kapott valamit. Mindenki haza tudott vinni valamik is sírsz a ajándékot, amit ki tud tenni van a falra, vagy, vagy fel tudja használni a mérkőzés alapján, vagy csak simán büszke tud lenni rá. És szerintem ez a legfontosabb, hogy, hogy az ember magáinak érezze minden, a mind a, mind a játékot, mind a közösséget. Ez a legfontosabb. ha ez megvan, akkor szerintem minden lenni. Hát, nagyon örülök, hogy így érzed, mert szerintem is való ez a cél. De... Egyet, egyet, egyet értek, ez tényleg nagyon jó, hogy mindenki kap valamit. De azt hiszem, hogy az önfényezés az már maximumra toltam, szóval <gül> váltsunk tovább a témába, mert nem csak arról szerettünk volna beszélni, hogy milyen helyszínen játszottunk és mi mindent osztottunk ki. Akkor kicsit talán magáról, ugye. Arról a meta játékról, ez most nem egy szép szó, hogy ezt használom, hogy most nem úgy használom a metát, mint hogy az x wing szoktuk, hanem ez a egy szinttel kiebb lévő játék. A párosítások játéka. Tehát, hogy nem csak elég az volt, hogy hozz egy jó listát, és tudjál vele játszani, hanem még volt itt egy plusz egy kör, hogy kitarált, hogy melyik csapattagotokat kivel rakjátok össze. El tudod mesélni, Rafi, hogy pontosan mi volt a párosításoknak a menete? Tehát most tök általánosságban nem a taktikátokat, hanem hogy csak mi volt a szabály? Hát ugye az volt a szabály, hogy a, a csapatinitiatív meghatározásánál a csapatok számát vettük figyelembe, és akinek nagyobb ígye volt, az a csapat határozhatta meg, hogy elsőként pikkel vagy másodikként pikkel párosítást. Ez nálunk ez része volt a taktikának, így is készültünk, tehát hogy ezt mi figyelembe vettük. Nem teljesen úgy sikerült, ahogy terveztük, erről majd beszélek <coughs> hosszasabban, de a lényeg az az, hogy ugye akinek csapatszinten nagyobb ígye volt, annak lehetősége volt az első, vagy a második párosítás meghatározásra. Ugye stratégiailag, vagy taktikailag azért fontos, mert ki lehet ki lehet venni, vagy lehet, ki lehet rakni az ellenfél legerősebb vagy legnyengébb csapatát, vagy be lehet rakni a saját legerősebb vagy legnyengébb csapatunkat, tehát egy párosításban valamilyen kentert ki lehet ütni a három lista közül. No, így, bocsánat, kutyahelyzet. Próbálok itt valamit csinálni. Jó, akkor addig, addig átadjuk Kuzminak a, a szót. Tehát akkor ugye akinek kevesebb pontja van, az dönthet belőle, hogy kiválasztotta az első mérkőzést, vagy a maradék, vagy hagyta, hogy az ellenfél kiválasza az első párosítást. Melyiket tartottátok ti személy szerint fontosabbnak? De nálunk az első volt mindig a prioritással A csapatösszeállításra is úgy készültünk, hogy tudtuk, hogy melyik lesz tőlünk az a csapat, sőt, játékos, aki először választ. Uh -huh. Ez a, az a Liska kageri volt? Mert, igen, igen. Ez, ez a, jól is működött, mert a mindez öt meccset pennyerte. Igen, és valahol ezért is mondom, hogy a mi szempontunkból nem volt jó a taktika, mert, mert voltak olyan párosítások, amikor ezt át kellett volna gondolnunk, és más, máshogy hozzáállni valamelyik csapathoz. Ugye ez abból adódott, hogy a, hogy a listaépítésnél talán ő az, aki egy ilyen leginkább kísérleti listával jött, és... Mondjuk és, is a listáját. Tessék? Mondjuk is a listáját, ha már így beszélünk róla. Ő a skemokkal volt a csapaton belül, a frakcióval, és egy háromhajós listával, amiben egy tandos Jens Sliver, hán szólóval, Jobbával, és Contraband cybernetics volt felszerelve, és mellette a két Frankfighter, Fennraú és egy négyesen, akik segítették ezt a szép nagy hajót a támadásban. Az első meccs egyébként rögzítve is lett a kamerás asztalon, és kint van a Youtube-ban, majd annak is a linkét megtaláljátok, itt a videó alatt, mellett, fölött, valami szövegben, link, link formájában. Igen, ettől függetlenül azért azt szeretném hozzátenni, hogy ne vonjon le Geri érdemeiből ez a párosítási stratégia, mert az, hogy valaki zsinórban erőtöt, az sosem a véletlenen múlik, tehát egy nagyon szép eredmény a második hely az egyéniben részéről. Ez egyébként azért egy szép eredmény, mert uh, azonnal mondom nektek a dolgot, hogy a csapatkapitányoknak egy egy kérdőívet. Miután körbekültem, találtam benne ilyen nyelvtani problémákat, tehát nem, nem sikerült szépen föltenem a kérdéseket, de próbáltam megkérdezni, hogyha az, az a csapat, aki az első párosítást eldöntötte, hogy ők hányszor nyerték meg ezt a, ezt a párosítást. És csak a ti csapatotok mondta az, hogy ez ötször összejött, a, van még itt olyan csapat, aki mondott négyet, de a többiek három, kettőt, még ilyeneket láttak. Tehát, mint hogyha a legtöbb helyzetben, tehát a, mint ha ált, általában a mezőnyben nem lett volna kiemelkedően jó ez az első mérkőzés eldöntése. Tehát, hogy csak én át, átlagosnak tűnik, hogyha értetek, mit mondok. Rafa, elég, na elég nagy bidetek volt, nem? Igen, de Egyek. annyit szeretnék pontosítani, mert egy esetben eltértünk az eredeti taktikától és nem a Geri csapatát választottuk először, de az azért volt, mert annyira esélyes volt, hogy melyik csapattal fogják ö, ők kiválasztani a, a, a SCAM csapatunkat, hogy, ö, hogy inkább a, a, a szeparatistákat, a Horváth János csapatát helyeztük akkor előtérbe, de akkor is így volt, tehát, hogy, ö, hogy amikor mi választottunk, akkor, ö, akkor megnyertük gyakorlatilag az, azt a mérkőzést. Aha. Nyilván ez az öt darab mérkőzés azért nagy statisztikai alapot nem ad, tehát azért ebből messze menő következtetéseket nem szabad levonni, de szerintem ez egy fontos stratégia, egy ilyen csapatjátéknál is lehet ráépni. Egyébként egyetértek. Nálunk, nálunk is hasonló volt egyébként a stratégia, még a másképp is zajlott. Tehát előre megbeszéltük a záronnal és a Gerivel, a Szegerivel, hogy hogy akkor megnézzük az összes listát, tanulmányozzuk, megjelöljük, hogy ki mivel szeretne játszani. Hát ebből azt teljesült, hogy én ezt megcsináltam. Az Eszegeri azt hiszem szombat estére megcsinálta ő is az összeset, az áron viszont úgy érkezett, hogy egy listát bennézett az között Szóval ott voltunk, hogy jó, akkor majd helyben, akkor ott majd rögtönzünk. Ezt még tetézte az egészet, hogy amikor megérkeztünk, akkor tudtuk meg, hogy az őszbicszám fogja eldönteni, hogy, hogy ki fogja eldönteni az első meccsnek a párosítását, és mi nekünk összesen a maximális 6, 598 pontunk volt, tehát oh. körülbelül <gül> <gül> úgy menti neki a, a napnak, hogy na, most mi nem fogunk dönteni egy mérkőzésről, mert egy első mérkőzésről sem. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy viszont bejött ez a taktika, amit, amit nem lehet igazából taktikának nevezni, mert csak teljesen véletlenszerűen jött, hogy elvittek egy listát tőlünk, és utána viszont jól tudtunk dönteni a kettőből, hogy ki mivel akar mi Kettőből tudtunk már választani az utolsó kettőből, és azt egész sok használni. Láttál valami mintát, hogy az ellenfél választott kitületek legtöbbször, tehát nem mindenki a. Azt hiszem a Eszegeri háromszor, meg engem kétszer. áron nem volt szimpatikus. Áron nem szerették. Jó, hát tudod az úgy van, hogy az aktuális magyar bajnokkal azért senki sem szeretné éles meccsen egyből összekeje. Ha, és akkor inkább hagyott, hogy ő ellen ellenfelet magának. Én, én nem hiszem egyébként, hogy az emberek arcra választottak, hanem inkább a listákat nézték meg, hogy kivel, tudnak, kivel tudják felvenni a, a versenyt, vagy melyik listával tudják felvenni a saját listájukkal a versenyt. Nem hiszem, hogy arcra mentek, hogy nagyon most a, a, az játszani, erő volt a bajnok, vagy én most a Greiner Tomival nem akarok játszani, vagy a Rafi egyáltalán nem szimpatikus, én egyébként sem játszok vele. Tehát ilyenek szerintem fel sem én, én úgy gondolom, hogy inkább listákat nézték az emberek. Hogy, de ezt vettek, ezt a kikeket, hogy, hogy kinek mennyi, inia van, melyik meccset, melyik meccsap jól nekem. És szerintem inkább ezt nézték. De... Egyébként itt ilyen tíz csapat töltöttek ki nekem ezt a kérdőívet eddig a... És így öt, öten... Öt, uh, most valahogy visszhangoztunk egy picit. Szóval ö, öt csapat azt mondta, hogy egyáltalán nem készültek külön ezekkel a párosításokkal. Na, kiváltoztatott a hang felvételé, mert valahogy nagyon visszhangozva hallom magamat. Én meg sem hozzám, ha az géphez. nyújtom Hát akkor ez akkor, akkor nem tudom. Na, szóval a, a többiek meg úgy részben készültek, egy-egy csapat volt, akik komolyabb uh, időmennyiséget beletett, meg Excel táblákba jegyzeteltek, meg írogatták a, a párosításokat, de de a legtöbben, a legtöbben ebben nem, uh, ebbe ölték bele az idejüket. Hát ezért is, ezért is fontos szerintem ez a beszélgetés, mert aki ezt meghallgatja és jövőre is, az lehet, hogy más szemlélettel fog hozzáállni. Uh, Ugye én nem vagyok nagyon tapasztalat ez a második csapatbajnokságon, mert tavaly már részt vettem a, a... a csapat Európa-bajnokságon, ugye a magyar csapattal. Ez, a... ez a párosítás, Pár. én úgy érzem, hogy ez egy nagyon fontos része az egész csapatbajnokságnak stratégiai szempontból. Hát, bocsánat, és bocsánat, egy kitérőt hagytegyek, hogy, hogy mennyire nem arcra mentek a dolgok, mert ugye... Mert ugye rengeteg új emberrel találkoztam például én. Olyanok voltak itt a rendezvényen, akik nem nagyon járnak x versenyre. És ez egy nagyon csodás dolog volt, hogy, hogy egy csapatversenyre. Mert, mert én úgy vettem észre, hogy olyan csapatok jöttek, akikkel még egyénileg sem találkoztunk versenyeken, és nekem ez egy nagyon szimpatikus dolog volt. Igen, így... Kellemesen uh, nagy volt így a, a diversifikáltság, tehát olyan embereket sikerült megmozgatni, akikre nem is számítottam. És ez, ez nagyon jó élmény volt, látni őket. Igen, tényleg, az, és azért az egy országszerte jöttek az emberek. Tehát nagyon... A nagyon mérges vagyok, hogy nem találkoztam, akiket korábban sose láttam, de még arcra se, tehát nem is nagyon tudtam hová tenni, aztán utána beszélgettem emberekkel, hogy ők kicsoda, meg ők kicsoda, és akkor mondták a neveket. És akkor magáról a Facebookról, a Facebook csoportról ismertem a nevet, amit ott éppen bemondtak, és ja, hogy ő, és tudtam a, a nevet már arcohhoz, vagy most már tudom a nevet archoz társítani, és ez, ez tök jó dolog. De attól arról meg nem is beszél, hogy kitűnő játékosok jöttek. Tehát nem csak. Nemcsak, hogy, hogy Magyarországon, Budapesttől távol is nagyon jó X-Wing bázisok vannak. Ezt, e, igazából nem lepődtem meg ezen, de, de nagyon jó volt ezt, ezt, e, megélni ezt a pillanatot. Igen, és szerintem ez a 42 fő ez, ez egy nagyon szép szám így az első csapakbajnokságra. Egyedi formátum, senki nem tudta, hogy lesz, miként lesz. Én szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés. Még egyszer köszönjük én, én meg nektek köszönöm, hogy jöttetek. És egy így is meg, meg kell említeni szegény eszergumiakat, akikkel én toltam ki. Mert ilyen, ilyen Facebookon egy ilyen eléggé nem szalonképes névvel megkörnyékeztek, hogy indulhatnak ezen a néven. És akkor mondtam, hogy ezzel biztos nem fognak indulni. Amire visszaírtak valami másszor, és az lehetne. És akkor mondtam, hogy az, az lehetne. De akkor ők úgy gondolták, hogy ezzel neveztek. Én meg megfeledkeztem róluk. És akkor amikor már elfogytak a helyek, tehát így is ugye már a fásúfniban is játszottunk. Tehát a -ak akkor kaptak észbe, hogy hát akkor most, most mi is a helyzet, akkor, akkor küldjük a listákat, és akkor mondtam, hogy ők bakker, nagyon elbeszéltünk egymás mellett, ami nyilván, mint szervezőként, az fele részben az én hibám, ha nem nagyobb részben. És ez egy rosszul esett, de így... így eljöhettek volna, csak akkor már minden körben bájt kapott volna valaki, akkor összesen 15 ember hagyott volna ki egy-egy meccset, az, az nagyon sok lett volna azt. De az, a csapatbajnokságnál az nem működik, ugye én benne vagyok, a tavalyi Európai Bajnokság miatt benne vagyok a kapitányoknak az európai csoportjába, és több ilyen ö, ö, csapatversenyről is van információm, mindenhol alatt törekednek és szerintem ez tök jogos ebben a típusú versenyfelállásban, hogy ne legyenek páratlan számú csapatok. Ugye az Európa-bajnokságon például ezt úgy oldják meg, hogy csak nemzeti csapatok indulását engedélyezik, de hogyha esetleg páratlan számú csapat lesz, akkor minden országnak lehetősége van úgymond ilyen mercenárikat delegálni, és abból egy nemzetközi csapat áll össze, amelyik kiegészíti páros számúra. A csapatbajnokságot szerintem nem szabad, páratlan számú csapattal megszervezni. Tehát ebben a tekintetben én úgy érzem, hogy ne hibáztasd magad, mert egész egyszerűen három, három ember ül akkor órákat egy-egy verseny folyamán. Minden körben igen, az a baj. Minden körben igen, igen. Hát nem, csak a, inkább a korábbi részét sajnálom a dolognak, de ugyanakkor a Szegedről nagyon nem érkezett senki se, amit úgy most szegediek hivatalosan levagytok tolva, hogyha ezt hallgatjátok. Mármint ott, ott a... Na, onnan is volt, aki mondta, hogy szeretett volna, de most pont nem tudott, mert így van be osztva, stb. De azért ott is van egy 4-5 ember, aki x és a legtöbbikről nem hallottam, csak ott egy-egy emberről, tehát... Hát, ha majd jövőre, most majd meghallották majd így az an anekdotákból, hogy nagyon jól éreztük magunkat, és majd akkor jövőre indulnak annak, akkor, akkor megbocsátok nekik. De hogyha ha jövőre, ha jövőre se indulnak, akkor a szóval török harag. Na, én eh, hogy még azt, hogy egy percet érjünk vissza a párosításra, csak hogy elmondjam, hogy mennyiben más ez a párosítás, mint, mert kétféle párosítási eh, rendszerrel találkoztam már itt a csapatbajnokságok eh, történetében, mióta ezzel így foglalkozom. Az egyik ugye ez, ez eh, ahogy te is említetted ez az angol eh, csapatbajnokságnak a sorsolási témája, e és a másik pedig ugye, ami a, a az Európa-bajnokság e, alapsorsolásából e, következik, és használják több helyen is, amikor nem a, az initiatívot e, e, választják a csapatok, illetve kapják a csapatok, hogy a választás jogát, hanem hanem ö, egy ilyen, ö, hogy hívják ezt? Hogy kitesz két listát, a másik a válasz, vagy kitesz kettőt, ilyen, vagy igen, így. Igen, tehát gyak, ugye a, a, a Hangar a régi egyponulás Hangar B felálláshoz hasonlít a legjobban talán, amikor az ellenfél két listájából választ a, a nem, nem is a Hangar a Pick Your Poison, talán az a ja, ot Igen, ott választasz magadnak. Mert, az ellenfél listájából választ, ellen akarsz játszani, és ugye. ez, is, ez még, talán még érdekesebbé teszi, mert, mert így viszont semmi más alapot nem kép ez a, a, a sorsolás vagy a választás, mint hogy, mint hogy az adott listákat vizsgálják a csapat, és mennek előre készülni, és, és több alternatívát lehet kialakítani egy-egy mecsapra. Csapat mecsapra. Értem ez alatt, ha az ellenfél ezt választja, akkor mi ezt rakjuk be, ha a másodikra ezt választja. Ugye három csapatnál a két választás determinálja a harmadikat, de akkor is ez szerintem egy érdekes felállás. I igen, lehet, ezt én is hallottam, hogy Guildból, Guild vagy mi annak a játéknak a neve, hogy azt Magyarországon is így csinálják a csapatversenyt, de úgy éreztem, hogy három fős csapatversenyre... Ez az angoloknak ez az egyszerű választási mechanizmusa valószínűleg jó lesz, mert ők már évek óta így csinálják, én meg nem akartam most itt újra kitalálni a spanyol viaszt. tehát elsőre jó lesz, nem aztán is. jövőre meg lehet esetleg kicsit... Pont, pont ezért mondom, tehát hogy ez, ne, ez tökéletes így, meg tök jó volt, sőt be lehetett építeni a stratégiába is, tehát ugye ez az egyik megközelítés, csak hogy van egy másik is, ha ö, úgy adódik egyszer majd azt is lehet érdemes kipróbálni, meg Megyünk majd az Európa több tapasztalattal gazdagodunk személyesen, aztán kitaláljuk, mi lesz. Valamit szerintem akarták hozni, vagy, vagy nem? Én Nekem igazából nagyon tett ez a formát, én nem, nem láttam benne azt, hogy, hogy nem változtatni kéne. Természetesen, hogy van valami, valami szuper, valami ennél jobb lehetőség, akkor beszéljük meg, vagy találjuk ki, vagy vegyük át. Nekem is ráadásul az, hogy három fős csapatok voltak, az, az szerintem az nagyon jó, mert ha nagyobb számú csapat van, akkor, akkor talán akkor eltulódnak az erőviszonyok. Sokkal jobban úgy gondolom. Így viszont sok azonos erő, erős csapat volt a, a, a mezőnyben, és ez, és ez nagyon tartottam. Mindenhol volt egy-egy kiemelkedő, vagy akár két kiemelkedős is. Ja, tehát arra gondolsz, hogy akkor mondjuk összekacsintottak volna a rendszeresen ligára járó jobbjátékosok, hogy na hey Igen, én, el, én ezt nagyon dolgot tartom, hogy három fős csapatok voltak. Egyébként amikor a, a kezdeni, ez az XTC, amikor tavaly a Rafi volt Horvát és visszatértek mindenféle élményekkel onnan. Akkor sokat beszélgettünk erről, személyesen is vele, és meg is beszéltük a srácokkal, hogy na, akkor mi is kitalálunk egy hasonló formátumot, és akkor csinálunk, egy két, csinálunk két csapatot, és megérkőzzünk egymással. És egyébként innen is datálódik ez a, a rafiék párosítása, illetve a mi párosításunk is mert úgy, mint csapatként összecsaptunk egymással egy egész napos túrán, ahol a, a Rafi volt a Liska Gerivel, illetve a Horváth Jánossal, én meg a, az eszegerivel, meg az Áronnal, és ott is megvérkőztünk egymással és barom jó buli volt. Egyébként nyilván ott egy kicsivel más volt a formátum, mert ott, Rafi segítsen, ott három vagy négy vagy öt forduló volt, nem is emlékszem. Öt forduló volt igen a három csapatnak, és több listát építettünk, és abból lehetett választani. Igen, ott, ott még kevertük is ezeket a dolgokat, de, de ez így, mint versenyformátum, amit most játszottunk, ezen a 2019-es Hungarian XTC-n, ez, ez, ez, ez volt a lehető legjobb formátum. Tényleg-tényleg jó volt, ez ideális volt. Én csak ennyit, ennyit fűznék ehhez hozzá, illetve a kis anekdótát meséltem volna. Még valami gondolat? Hát ez ez csak ennyit szeretnék hozzáfűzni, hogy, hogy ezt nem beszéltem meg előre, mint tehát legközelebb azért az ilyen titkos kezdeményezéseinket ne fedjük fel így az emberek előtt, mert véletlenül aztán ők is elkezdenek titokban csapattal készülni. Csapattal kész és csapatokat építenek <sítható> <az utról. sítható> Ez a végén nem jutunk a legjobbak közé, hát, mi, már, várom, mi már úgy szerveztük ezt a kis privát akciót, hogy tudtuk, hogy egyszer lesz Hungarian XTC. Én, én, én egyébként nagyon remélem, hogy a csapatok nagyon dühösek ránk, hogy, és nagyon irigykednek, hogy megnyertük ezt a versenyt is és jövőre nagyon el akarnak minket verni. És mert mi nagyon fogunk készülni, hogy megvédjük ezt a... Ezt a, a, a nem is tudom, elismerés, vagy trófea vagy, vagy díj, nem is tudom, hogy mi ez, de nagyon-nagyon de büszkék vagyunk, és ezt az eszegerés a, a havasi járon nevében is mondhatom, és az áron külön üzeni egyébként a hallgatóságnak, szó szerint, hogy rettegjetek! A, az eszegeri csak annyit üzen, hogy mi vagyunk a legjobbak Tök jogos szerintem, hogy ilyen büszkék vagytok, mert Pódemeron kívül kevesen szállnak szembe birodalmi flottákkal egyedül általában csapatba repülnek. <gül> Egyébként ugye a csapatok, akik kitöltötték a kérdőívet, a tízből kettő csapat mondta az, hogy így a tapasztalataik tükrében nem változtatnának a felkészülésen vagy a stratégiájukon. Kettő csapat így konkrétan azt mondta, hogy a gyakorlás az, ami több lenne, és hat csapat csak annyit választott, hogy igen, változtatnának a stratégiájukon, így, hogy hogyan készülnek a versenyre. Szóval, szóval remélhetőleg eszkalálódni fog így a csapatok felkészültsége. Én, én egyébként amikor átfutottam a listákat, ugye mind a 42 listát megnéztem, tüzetesebben mondhatni, E, akkor meglepődtem, hogy nagyon kevés az ilyen kísérleti lista, hanem én úgy látom, hogy mindegyik lista e, nagyon erős volt, tehát ha nem is mindegyik, de mondjuk a 42-ből 35, az, az olyan lista volt, ami azt mondtam, hogy na inkább nem játszanék, ha választani kell. Aztán mégiscsak választani kellett természetesen, de, de ezen nagyon meg voltam lepődve, hogy hogy hogy jók voltak a listaépítések. Persze voltak netes listák, meg, meg, meg versenygyőztes listák. Az az hogy nem baj egyébként. tehát De nem baj. Nem, nem azért mondom hogy baj, nem, vagy csak hogy ezek voltak a tapasztalataim. És és ez ez jó, hogy jó, hogy Magyarországon is úgy gondolom, hogy erős a mezőny. Tehát mondjuk ki innen is látszik, hogy nemzetköziek nemzetközi szinten van a a, a mezőnyünk. Itt, itt azt érdemes egyébként végig gondolni, nagyon jó, és mert nekem rögtön a kreatív listaépítés jutott erről eszembe, hogy a következő eseményen esetleg lehet, hogy érdemes azt is díjazni. Tehát díjazni a kreatív mert... listaépítést? Hát igen, mert az, De... szerintem az, az, egy, az ugyanúgy egy szépség ennek a játéknak. Ugye egyéni versenyeken volt már el példa, itt a csapat szempontjából Legalábbis itt most kicsit hazabeszélek, beszélek, mert nálunk ugye a mi csapatunkban ez is szempont, hogy olyan, olyan ö, csapatokat próbálunk összeépíteni, illetve olyan listákat, amikben az ellenfél nem nagyon találkozik. És akkor ezek egy 40 pilótás listát, és azt mondom, hogy az a csapat, aki egyiket egyikből se hoz, akkor az kap egy plusz ajándékot? Vagy? Nem, nem, nem. Hát ezt ugyanígy közösségi szavazási alapon lehet szerintem. De, de ez, hogy ezt a listapszérségesen, ez abszolút szubjektív dolog szerintem. Igen, de és nem is, nem is az elismerés szempontjából, sokkal inkább a gondolkodás szempontjából gondolom, hogy érdekes. Tehát, hogyha van egy ilyen cím, akkor a többség megnézi mindenkinek a listáját, ilyen szempontból is végig gondolja, és segíthet a későbbi listaépítés. Ha, hát akkor így az embereket, hogy legalább átnézel. Meg akkor mi is kaptunk valamit egy külön Azért mondom, hogy hazaveszélek. Hát, így mutált. is elvitt el is a nem? Ja, de az, igen, a külön díjat azt, igen, azt arra vittem, hogy A hogy aki lett a... Áron utána legjobb movja, meg a győzelme. Igen. Jó. Na, szóval egy, egy, egy nagyon jó esemény, úgyhogy életetesen jól Még így a taktikáról, egyébként az, hogy... Azt is megkérdeztem az embereket, arról is megkérdeztem az embereket, hogy ha tudták volna előre a többiek listáit, akkor más hoztak volna, és arra gyakorlatilag egy nemleges választ adtak, ami egy ilyen. ami, ami így, így tetszik. Tehát, tehát az emberek azért, úgy alapvetően azt hozták, amivel repülni szerettek volna. Vagy voltak úgy. Egyébként lehet, egy kicsit máshoz ott volna, de a többség az, az úgy azt mondja, hogy nem, én, én ezzel szerettem volna boldogulni. Igen, van az, de az emberek egyébként egy begyakorlott listákat hoztak. Tehát teljesen begyakorlott, olyanok, mindenképpen olyan uh, listákat hoztak, amilyen hajókkal már korábban repültek. Tehát azért, még ha is mondjuk mindenki a Liska amit nem, nem jön veled szemben, uh, általában, hogy ilyet, ilyet én még nem láttam egyébként, amit a Vista hozott. E, ettől függetlenül a, az emberek nyilván egy versenyre olyan hajókat hoznak, amivel már több tízszer-húszszor repültek. Nyilván itt a tlk csapatot nem, nem ide értem, de akinek egyébként maximális tiszteletem a srácoknak, hogy lejöttek ide, és remélem, hogy még többször találkozunk velük. Nagyon szimpatikusak voltak, és, és látszott, hogy, hogy ez a játék ez tetszik nekik, érdekli őket, és, és felügyelésként fogták fel ezt az egész napot, ami itt volt. Annak ellenére, hogy életükben nem játszottak közösen, tíz mérkőzésnél többen. Az, az egyébként egy abszolút uh, ilyen hiány magatartásnak éreztem a mi közösségünkből, mert amit így látok, hogy jó, az emberek így félnek elmenni ilyen eseményre, mert hogy így versenyként vannak ezek meghirdetve. És én ezt. Ez így, de ne, nem tudom, hogyan lehet őket máshogy meghirdetni, mert úgy, ha valaki jó játszik, azt kicsit jobban jutalmazok, mint azt, akinek esetleg kevésbé megy, meg valahogyan sorsolod az ellenfeleket. Tehát ez akárhogy hívod, ez gyakorlatilag verseny. De annyiszor hallok ilyet, hogy jó, hát nem merek elmenni, meg izgulok, meg stb. és én, Még én is annó izgultam, amikor elmentem, de azért, hogy csak elmentem, mert gondoltam, kivel játszok, hogyha nem megyek el emberek közé. És ez a a tényleg jöttek. Először így bedobták magukat a mély vízbe, és, és és pozitív élményel távoztak. Igen, azért hozzáteszem, hogy ők azért annyival másak, mint a többiek, hogy ők egy Harcetz Brigád, mert ők ugye a Warhammerbe ben évek óta. Tehát az X-Wing az nekik egy egy felültés. Meg Flames of War, meg játszanak más is, igen, hát. tehát ők, ők, oké, lehet, hogy ez a hobbinak az, az a részében. Ők azért hardcore gamerek, és ez a X-Wing, ez neki csak a parkolópályáról jött be. <gül> e, ezzel együtt bárki valahogyan hallgatja ezt a részt, és ő még maga nem volt ilyen eseményen, akkor nem harapunk. Viszont hogyha a orvos... kérdélyévet, az egyéb megjegyzések vonatkozásában azt érdemes átgondolni, mert ez nekem se volt tiszta, hogy hogy ment pontosan a csapadsorsolási verseny folyamán. Ö, igen, ezt, ezt ki akartam rá kérni, meg, vagy javasolták, hogy svájci rendszerben sorsoljak. Egyébként ez így nem volt kihangsúlyozva, de, de svájci rendszerben sorsoltam. Tehát, a győzt, tehát a ilyen egy győzelmes csapatot egy győzelmes csapattal, ameddig volt párjuk két győzelmes, két győzelmes csapattal, és így tovább. Ugye itt a probléma abból adódhatott részben, hogy mondjuk azt, hogy az adott csapaton belül mondjuk lehet, hogy volt a negyedik fordulóra két darab három győzelmes, meg egy darab győzelem nélküli, akit mindig bedobtak a busz alá. Uh -huh. Szóval az, hogy az adott személyek ugyanannyi győzelemmel rendelkező játékost kapjanak, az így, az így nem állta meg a helyét, mert ez a formátumból következően, de a csapatok, ameddig tudtunk úgy sorsolni, hogy azonos győzelmi csapatok játszanak mm. egymással, addig addig addig ez volt a helyzet. Mégis ha. a svájci rendszerben is ez van, nem? Igen, a svájci, a svájci rendszerben is ez van, tehát amikor már például az ötödik fordulóra egy darab, négy győzelmes csapat volt, akkor ki kellett hozzájuk sorsolni valamit. Igen. Aztán meg akik meg a három győzelmesek voltak, azok meg egy pont játszottak egymással, és akkor ott a három győzelmeseket is már két győzelmesekkel kellett, a négy győzelmes csapat kapott egy három győzelmeset, de az összes három győzelmes csapat pont játszott valahogy egymással, és körbeverték egymást. Szóval az, az, ott a maradék két három győzelmes csapatnak meg két győzelmeseket kellett sorsolni, mert meg kevés csapat volt aránylag. Tehát, tehát 14 az így egy ötfordulós rendszerben, meg kevés. Hm. De Svájszí rendszer szabályai szerint zajlott így egyébként az esemény még, akkor is, hogyha ezt kézzel próbáltam kivitelezni, de legjobb tudomásom szerint sikerült úgy csinálni. Szuper. Ja, ez, ez egy jogos kérdés volt, és akkor gondoltam, tisztázzuk, mert volt egy-egy ember mindig, aki nézett a sorsolást, de az ő szájukba se hogy éppen mit csinálok, szóval. Ez, ez lehet, hogy ezt nem kommunikáltam megfelelően, Hát így meg, megfogalmazódott kérdésként, akkor biztos, hogy nem kommunikáltam megfelelően ott az eseményen. Fijúk, van egy kérdésem. Na. Szerintetek, vagy ti hogy érzitek, hogy ki volt nektek az a csapat, hogy melyik csapat volt az, akinek a legjobban megdöbbentett a teljesítménye, illetve, vagy ki az, akiről le tudjátok mondani, hogy... hogy nem vártátok a, ezt a teljesítményt, amit elértek, és, és, és, és, jó, és jól szerepeltek. Én, én tudok mondani a csapatot, akibe csalódtam. Sajnos én is csak ilyet tudok mondani. <gül> nem. Igen. A, a, a harangozó egy csapata, tehát a triple A team. Igen, A, -A team. A, a, a, -A. A, a, a team. Ők még pólót is nyomtattak maguknak, akik úgy készültek, én annyira biztos, én, én nekik szurkoltam, tehát hogy majd így fogják, és így lezózzák, és az egyenpólójukban így virítanak a győzelmi képen, és azért ez sajnos nem történt meg, szóval ez egy ilyen kis személyes csalódás volt. Hát én nem drukkoltam nekik már, csak az a bodnárati, az baromira elvert, tehát ott azt sem tudtam, hogy mi a helyzet. Néztem körbe, és azt látom, hogy már nincsen szinte a jó pályán. Már az én részéről, ő neki meg mindegyik három kalandozott ott a térképen, szóval ő nekik nem tudtam szurkolni, de engem baromira lehet az Attila, az biztos. Viszont aki nagyon meglepett engem, a szolnoki csapat. És ne, nem csak az, hogy harmadikok lettek, hanem amikor ahogyan tudtak örülni a végén. itt nyerték meg volna az egész versenyt. Én ugy, ugyanúgy örültem, mint a saját győzelemnek, és innen is gratulálok nekik, szóval ha, én, én ennek, ennek nagyon örültem a végén, tényleg, amikor láttam azt az örömet, azt a... hát már-már milyen -már infantilis örömet az arcukon és ez, ez olyan jó volt átélni, még ugye a mi sikerünkön felül is ezt, mert akkor már tudtuk ugye, hogy milyen puka, a is és, és tényleg nagyon örültem a győzőlemnek, és ahogyan örültek. Ez a, Vajon jó érzés volt. Van. Ugye. van, a, a, Apró Én őket apró ugye, hogy az, a két, két szólnoki volt ugye, a két négyesi. Vagy a kasz, oh, a, már lehet, hogy egy darab nyolcasi, nem tudom. Meg, és, ugye, és az idegenlégiósuk. Az idegen góliátjuk, ez a góliátjuk, Szabó Andrűs. Sajnos el kellett jönnöm már a végéről az utolsó meccs után, úgyhogy nem láttam az, az eredmény hirdetés, de el tudom képzni, hogy hogy, hogy örültek. Na, nagyon, nagyon. Voltam tehát... már egy párszor szól, akkor láttam, hogy hogy tudnak örülni egyes sikerben. E... Tényleg ők, ők is ilyen szívből, lélekből örültek. Tehát így, így őszintén, az, az tényleg, mint szervező, az az jó eset, hogy... Egyébként... Uh... Raffi, nektek volt, valaki, volt valami ilyen csapat, aki meglepetést okozott a saját teljesítményeteket leszámítva természetesen mert a szánalmas volt. mondani, hogy egy, egy csapatot tudok kiemelni, akiben csalódtam, és azok mi vagyunk. Ez egy kicsit város, nekem így különösen fáj, de hát hát igen, az x van, amikor így alakulnak a dolgok. De, de egyébként nem, nem tudok így kiemelni semmit, Mi, nekem minden meccsem nagyon élvezetes volt, mint ahogy mindig minden x meccsem. Itt, bár talán egyedül a Benji, elleni, Benji elleni mérkőzésemet emelném ki, mert azt, azt nagyon szerettem volna megnyerni, és nagyon oda is figyeltem, aztán... Jó is alakult, de aztán fordult a mérkőzés állása, és a Benji kerekedett kigyőztesként, ezúttal is gratulálok neki, de, de nagyon, nagyon izgalmas volt, hogy nem élveztem mindegyik mérkőzést. Mondom, Talán a, a négy fantom ellen volt uh, a legizgalmasabb csatám, és a legfordulékonyabb uh, vagy változatosabb mérkőzésem. Épp én azt is kamerás asztalon föl lett véve az és akkor majd kénytelen leszek most már belinkelni. Igen. Én ezt csak azt tudnám hozzátenni, hogy a Benchit mindig különösen jó érzés megverni. <gül> na így, hát igen, de ez most nem sikerült. ez most nem, nem épp, igen, jó, jó játékost megverni, aki tudod, hogy na, nem, nem adja könnyen az írháját, az, az, az nyilván mindig öröm. Igen. Igen, az igaz. Úgyhogy szuper, szuper volt, nagyon élvezdük mindannyian. Tehát nálunk a Geri az különösen büszke, meg is érdemli egyébként, tehát nálunk ő volt az, aki a legtöbbi időt szánta arra, hogy, hogy végignézze a listákat, végig gondolja, a prioritási sorrendbe állította őket, hogyha ez a, ez a sorsolás, akkor ő ez, hogyha az, akkor az. Szóval tényleg foglalkozott vele a listaépítésnél is, tudom, hogy foglalkozott vele, gyakoroltunk is együtt, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ha a csapatunk nem is szerepel, tehát összességében olyan szépen, de legalább az egyik játékosunk tudott kiemelkedő eredményt felmutatni. Hát a, nem is beszélve a mi csapatunkról, ugye? Neki is volt egy kiemelkedő játékos, a Vírő is elítette a havasjáron az idei Regnáló bajnokunk, de nem, nem szeretném elnyomni a többieket. A, az Eszegerit, meg, meg engem, akkor ugye elvitte hátul a hét, mert általában minket választottak elsőként, és gyaktak le minket mérkőzésről mérkőzésre. Áron meghozta az jól elvárt kötelezőt, szóval én hozzáteszem, hogy én az áróra büszke vagyok, mint csapatkapitány, de az Eszegerire legalább ugyanannyira büszke vagyok, mert mi csapatként funkcionáltunk. Ez az az kellett, is. az kellett a győzelemhez. Tehát és e, ha bár legközelebb az asztalon, mint ellenfő fogunk találkozni, de most így Mook of the Galaxy zaratott. Nagyon jó érdekes. Tehát akkor ugye egyébként ugye akkor tényleg Áron, Havasi Áron, ugye Liska Gergő, a már emlegetett Szabó András, akik győzelmesek, és ne feledkezzünk meg a szintén győzelmes, Módos Gergőről, akiről még nem esett szó így a mai nap, és ő pedig a györbő volt a, a tiszteletbeli remport testvér, és a fúzó erő a csapatban az öt győzelemmel. Szóval ezúton is gratulálunk neki. És, ugye azok... és, az a, és a lesajnált skámok, ugye? Mert a Liska, Gergi, Liska is egy lesajnálsz kam, Módos Ger is egy lesajnálsz kam és ilyen hozták az öt győzelmet. Azért ez, ez se semmi, ezért eset ez ezt is felteheti a polcra szerintem, hogy igen, egy olyan igen, igen. frakcióval jöttek ki, amelyik a leg, legjobban e, jelenleg alulbecsőt, hogy alábecsőt. Ők ezekkel tudtak jó eredményt elérni. És ugye még azon játékosok, akik így kevésbé ismertek, így országos szinten, ugye a... No Money, No Pass, No deal pedig Tolmács Csaba, aki ugye négy győzelmes lett, de hajszálomult, hogy az első meccset nem nyerte meg a Puliskager ellen. Szóval. Igen, igen az Az, az a is egy nagyon, tényleg nagyon szép teljesítmény, és a legjobb, legjobb négy győzelmes, egy nagyon erős móbbal. És most már ezt is belinkelheted? Ezt, ezt gondoltam, hogy belinkelem, de igen. Az, de arról már volt szó korábban. E eredményekről már volt szó. De nem csak, hogy az a mérkőzés is streamen meg. Igen, igen, igen. Azt, de már volt erről szó. Ö, még egy fontos kérdést föltettem a csapatkapitányoknak. Közben még valaki kitöltötte, de most nem frissítem, a, nem tudom, tudom -e frissíteni. Gyorsan megnézem ezt a fontos kérdést. Megkérdeztem, hogy jönnének-e jövőre? És most már 11-ből 11 csapat azt nyilatkozta, hogy jönne. Ami nyilván ez a cél, tehát ennél ez, ez, ez mutatja, hogy úgy akkor ha ingyen szaunát is kaptak a játékosok együtt mellé, azért, azért csak összesítve pozitív élményként élték meg ezt az egészet. Hát gyakorlatilag végelünk, tehát hogy szerintünk mindenki jól érezte magát, nagyon jó a kezdeményezés, és ezek szerint ez a kérdői vissza is igazolja ezt minden csapat részére. Igen, igen, úgy tűnik. Úgyhogy nem múszod meg a jövő évi szervezést, Ticsi. Jaj, hát akkor már most bejelentem, hogy <gül> mármint itthon úgy értve, hogy ezt a lélekbe készülni kell. Most egyébként tudjátok, hogy mit fogok legközelebb szervezni? Nem tudjuk, mavas be minket meg a hallgatóságot. Jó, hát ugye marad ugye a szokásos havi liga rendezvények, amik ugye most lesz egy, most hétvégén, tehát 23, meg az 23 án igen, meg talán július 14-én liga, aztán augusztusban nincsen liga, de szeptember újra kezdődik, és egy egész hétvégésnek tervezett x hétvégéi hétvége keretén belül, lesz majd Red Squadron Open idén is, meg Red Squadron Invitational, ahova azokat a játékosokat fogjuk meghívni, akik vagy jól szerepelnek előző nap, vagy pedig az év folyamán nyertek versenyt. Szó... Hátok ezt a tavalyi versenyből hagyományt szeretnél teremteni? Igen, tavaly, tavaly is az Open az úgy néz ki, hogy jól ment, és szeretnék neki egy, egy, egy folytatást. Ugye, ez, ez csak egy ilyen idézőben csak egy egyéni -egy verseny volt. Most már sajnálóan beszélek az openről. De, de. De ja, csak most ugye ott abból volt probléma, hogy akik nem kerültek be, őket nem sikerült motiválni, hogy visszajöjjenek vasárnap is játszani. És most ezt szeretné, ennek szeretnék. vagy ezen szeretnék javítani, hogy már előre kitalálunk vasárnapra mindenkinek valami menő, menő programot, tehát hogyha ne úgy készüljek be, hogy hopp, véletlenül bejutottam, de igazából már van más tervem, hanem lehetőleg szállja rá magát, szállja rá az ember az egész hétvégéjét előre, mert tudja, hogy király lesz, mert lehet majd kapni, meg ilyesmi. Na, ebben kapcsolódom, hogy van egy... Van egy észrevételen majd az adáson kívül. Jó, csak majd elmondom, hogy Rendben, persze. Ricsi, és van már olyan játékos, aki biztosan van lesz Van már olyan játékos, aki? Biztosan ott lesz a Red Squadban invitation -e? Hát szerintem Rafi, te már nyert, nyertél egy-két versenyt, <gül> ugye? <gül> <gül> e, jó, jó, jó Rafi, meg tudod mondani, hogy ki vezeti az idei bajnokságot? Ja, ne, nem, nem erre akartam kijukodni, hanem arra, hogy a, múlt, a múltkor beszéltük, és ez egy kicsit ilyen személyes kíváncsiság, hogy ha valaki több versenyt nyer, akkor bájt kap az <gül> erre, Azt ígértem, hogy minél több versenyt kap valaki, annál több bájt kaphat. Mert az invitésnél az egy kieséses rendszernek szánom. Pontosan ezért fontos, hogy legyen egyébként valami egyéb szórakoztató rész is, ahova be tudnak majd kapcsolódni az esetleg kiesett játékosok. És akkor egy lehetősége van annak, aki mondjuk, nem tudom, minden második versenyt megnyeri, hogy kvázi egyből a döntőbe jusson, hogy a Mesterek Mestere címet megkaphassa, mert az már egész évben letette annyit az asztalra, hogy azt, azt jobban szeretném honorálni, mint mondjuk ezt a Kuzmint itt, aki csak hogy véletlenül a csapatversenyt megnyerte az, hogy az áron hátán kapaszkodva. Mindig ez volt. Egyébként a csapatversenyen ö, kaptak ö, gyó... ezen egészen az előző mondaton még nem gondolkodtam, de most már szerintem szóval kénytelen vagyok igent mondani. <síns> ah, ah, ah. Köszönöm, hogy jól rossz, hogy Neked, Ricsi, hogy ezt ilyen aktívan szervezed, mert ezt nagyon szépté teszi ezt a hazai x -fingét. Ha nem lennél, akkor csak így keddenként játszadozgatnánk egymás között. Ja, és igen, úgyhogy ott tengés-lengés lenne. Jó, hát ugye akkor a kis kitekintés, hogy a keddig Swingeknek a lebonyolításában ugye Timko Attilának örök hála és szeretet, hogy ezeket, ezeket viszi, tehát ő, ő abban meg ő a mozgatórgó, aki bevállal, bevállalja, hogy évfélre ér haza, és ötkor kell másnap. Igen a birodalmi lépegetőnk. Üh, viszont a, amit, amire még ki kéne térni tényleg, már, ha már itt a Ricsit dicsőítjük, hogy uh, a Ricsi viszont, ha bármennyire is szeretett volna játszani ezen a uh, bajnokságon vagy nem is nem tudott, ugye, mert ő volt a bíró. És én, én hiába ajánlkozom, hogy, hogy én szívesen átvenném tőle ezt a, legalábbis egy-egy alkalommal átvenném tőle ezt a felelősséget, sajnos én nem tartom magam olyan szabálynácinak, hogy én, én itt meg hiteles embernek se tartom magamat, hogy, hogy, hogy ezt a felelősséget le tudjam venni a, a Ricsitől, viszont hogyha valaki valamilyen hiteles ember, hitelesebb mint én jelentkezne, akkor egy-egy alkalommal a Ricsitől el tudná venni ezt a bírói kötelességet, és így a Ricsit is tudna játszani ilyen tornamenten. Hogy szóval. ezt is, hogyha már ilyen jó közösség vagyunk, és van egy ilyen jó közösségi, központi emberünk, akkor akkor leszünk szerintem még jobbak, hogyha őt is hagyjuk legalább egyszer-egyszer játszani. Nem, hát azért ugye például a Keresély Marci, aki. Bíráskodott eddig az összes Nersen Elszennél. És akinek egyébként... most mi van egyébként a marci Ligára, most, most Szakdolgozott. Szak, szak szak Azt hallottam. Ja, hát a, nem tud, úgy, akkor ő se tartja a fontossági sorrendet. <gül> úgy tűnik, hogy nem tartja eléggé. <gül> De nem, De most, most azért, mert a, nem, nem volt Szolnokon is, meg az utolsó, ligán is volt. Ak akkor lehet, hogy csak később derült ki, hogy mostanában ráér, aztán nem keresett csapatot, nem tudom. De, de ezt... Mindenesetre minden tök jó és tök igaza van a, a Kuzminnak, úgyhogy ezen, e, én is kérném, hogy minden hallgató gondolkozzon el, mert ez csak önkéntes alapon tud működni, erre nem lehet szabályrendszert felépíteni, és, és tök jó lenne, hogyha ezt valahogy meg tudnánk osztani egymás között. Mert a, a, a Ricsivel már beszélgettünk korábban, és tényleg egy, egy 20 fős versenynél még, még belefér, hogy tudjon játszani a, a bíró is, de mondjuk egy, egy 40-50 fős versenynél már, már tényleg ott kell lenni a, nem csak a mint bíró, hanem, hanem ott jegyzetelni kell folyamatosan e, iktatni a dolgokat, é, sorsor. É, é, aki látta, hogy hogyan ment az iktatás, az, az látja, hogy ezt nem gondoltam annyira végig. Szóval ha itt a jövőre több fővel elindított versenyt szeretnék, így csapatversenyt, akkor ki kell találni, igen, valami automatizmust, mert ez, ez így nem úgy működött, ahogy kellett volna. Szóval lesz, lesz itt még fejlesztés, mert, mert hogyha véletlenül 40 csapat jött volna, hát akkor még most is ott számolgatnám a pontokat, a számológépen, és írkálnám hát, meg, hogy, hogy hányagok lettek. <sítható> igen. <sítható> Szóval lehet, lehet, lehet fejleszteni a technikát. Ö, ja, de, de igen, nem azt mondom, hogy nagyon sokat kellett bíráskodni, de, de voltak tényleg olyan szab szabálykérdések, amiket így hirtelen én is lefagytam, és akkor így hirtelen kellett, a. tehát mondom, mondom hogy hát itt most nem vagyok benne biztos a, a pontos szabályban, de én másból úgy gondolom, és akkor utána, akkor megnéztem, és akkor egy 10 perc múlva mondtam a... Mondtam, hogy hát nyilván nagyon jól megtépeltem elsőre, hogy mit kell, mit kell mondani. Akkor már mondod az embereknek, hogy nyilván igazságosan döntöttél. De de ilyen tűzív nézegetés, ami tényleg szoros volt, akkor így ki kell venni hozzá több hajót, akkor hülye ütközés, hogy pont rámegy-e aszteroidára, vagy nem. Tehát ilyen, ilyenek azért voltak, amiket úgy meg kellett csinálni, és úgy vitték az időt. Tehát... Hogyha nekem lett volna egy ellenfelem, akkor azt szerintem, hogy max 50 perceket játszottam volna körönként, vagy ilyen 55-öt. Szóval igen. De hát ezt csinálom, mert ez az évente ez az egy-két esemény, amit úgy én szervezek, hát akkor ott én nem játszok. Szóval Ezért köszönöm, hogy ezt így mondod, de, de nem is hiszem, hogy nagyon elfogadnám, mint hogyha most valaki mondaná, na, hadd játsszál, Ricsi. nem, nem ezt. Ezt azért, hogy bevállaltam. Ez, ennek a tudatában vállaltam be, akkor inkább így mondom. De, de köszönöm szépen, jól esik. Hát nekünk is jól esik, hogy szervezed. Isten tartsa meg a jó szokásodat, és meg a Jacqui madonna. Na, akkor remélhetőleg, ha úgy alakulnak a körülmények, jövőre is lesz. X... HXTC, de idén nyáron lesz XTC, tehát X-Wing Team Championship, azaz az európai bajnokság. Mit kell erről tudni, Rafi, amit most így mondanál? Összeválogattál egy magyar csapatot, így nagy titokban? Nem, hát egyáltalán nem titokban, ugye ezt kiírtuk még annó a községi oldalra, hogy lehet rá jelentkezni fogadtuk is a jelentkezéseket és összeállt egy magyar ha megengedve, akkor felsorolom hogy meg benne. persze, nyugodtan, kérlek ugye Kovács Imre, Bíró Zoltán Sipos Kristóf, Kuzmin Viktor és jó fogjuk képviselni a magyar színeket az Európa Vajnokság a frakció elosztás is nagyjából összeállt jól mondom Kuzmin Na, most még lesz egy aztán várjátok meg? Azért, de meg fogjuk várni, de már elkezdtünk gondolkozni, hogy nagyjából ki milyen frakcióval fog menni, és igen, azt mondja, hogy, hogy a sipos Kristó biztos, hogy szkámokkal jön. A, te, mi, mi, mivel döntöttél végül, Guzmin? Én a, a Jadikkel megyen. A Jadikkel, Jadikkel. igen akkor így maradta nekem a rezisztansz. Mert, hát, Kogácsi... mert azt választotta? De nem, nem, nem. Mert ugye a, a bírozóli mindenképp rebelvel jön. A sipos kisztopszkámmal. Nekem úgy volt, hogy rezisztansz vagy jedik. A kovácsimi választhatott a többiből, és akkor te kiválasztottad a jediket. Úgyhogy a kovácsimi birodalommal, én pedig a rezisztanszal készülök. És akkor így lesz öt különböző frakciónk. Csak a szegény first-ordert, meg a szeparatistákat nem viszik? Nem, őket most nem. De szerintem ez nem egy rossz választás jelen, jelen felállásban. Aztán a pontváltozás bármit is változhat, akkor még változhat ez is. De nem akarok nagyon kitérni a pontváltozásra, de úgy gondolom, hogy maximum a first-ordert érintheti olyan szempontból, ami ezt befolyásolhatja. Úgyhogy ezt majd eldöntik a játékosok, hogy valaki esetleg szeretne first order -re repülni. Mindenesetre annyi infó van, hogy ugye ugyanaz a csapatbajnokság, ahol tavaly volt a System Open Lengyelországban, az a hatalmas söröző, ami egy fantasztikus és nagyon jó helyszín, Kuzmin, te voltál ott, úgyhogy erről tudsz Igen. esetleg Hát oh, Én is voltam ott, jó a sör is. Te is voltál, ah. ja. Ja, hát nem, egy, so nem sokat voltak játszani, még inni fogtok. <hí people> hatalmas hangárban van, volt a mérkőzés. Nem is tudom, hogy hány sor asztal szinte végeláthatatlan mennyiségű asztal volt fel és ami a legszebb volt az egészben, hogyha vége volt a, a Playmetes soroknak, akkor oldala csapolták a jobbnál jobb söröket. E és. <hí súly> és természetesen az emberek az első mérkőzéstől fogva már ott oldalt itták a söröket. Szerintem ez mostan lesz másképpen, pláne úgy, ez az XTC azért még egy fokkal, még casualabb, mint, a, mint az Európa az Európa lesz. Szóval én nagyon jó hangulatot várok. Na hát itt biztos, biztos, hogy fantasztikus hangulat lesz már csak, mert Álmondom, hogy milyen nemzetek lesznek részt, ugye itt is bővült a, az összeállítás a tavalyi évhez képest. Olasz, francia, spanyol, cseh, szerb, skót, angol, északír, velszi csapat, <coughs> egy amerikai csapat, lengyel, <coughs> ír, holland, finn, litván, német, és úgy néz ki, hogy lesz egy, egy Nordics nevezetű csapat, ami svéd és norvég játékosokból fog állni, illetve ez 13 ö, ö, csapat eddig, és valószínűleg ebből kifolyólag lesz egy United Nation vegyes csapat, hogy páros ö, indulószám legyen. Ők lesznek a Mercenary, nem? Igen, igen, igen. És a magyar csapatot mondtad? <gül> ja, bocsánat, a, a magyar csapat, igen, igen. <gül> Csak hogy valahogy mondom, na a nagy Riaria Hungáriát akartam belepágni, de nem hallottam a magyar nevet a <gül> <gül> Nem, ne, nem, nem tudom, rajtunk, rajtunk kívül induló csapatokra úgyhogy, úgyhogy nagy izgalommal és érdekesel állunk neki a heti feladata, a szállás lefoglalása. Úgyhogy. Úgyhogy nagy erőkkel szervezkedünk. Nagyon szeretnénk kihasználni addig minden X-funges a gyakorlásra is. Ez is fontos lenne. Ugyanúgy nyilvánosak lesznek a listák, mint ahogy az Itteni csapatbajnokságon, tehát három héttel előtte meg, megkapjuk. Tervben van, hogy szervezünk egy ilyen kis saját napot, amikor a csapattagjai gyakorolnak felkészülve erre az eseményre a saját listákkal. Tehát gőzerőkkel készülünk, és nem, nem eredményorientáltan, de a jó érzés, illetve a jókedv és a casual play előtérbe helyezésével megyünk neki ennek az eseménynek is, mint minden egyébnek természetesen. Augustusban úgy sincsen uh, izé, liga. Ta Tartatunk történt? Történt valami fura versenyt, ahol megkérünk mindenkit, hogy az egyik LTC-s csapatnak a listájával induljon. De, Hatszor, nem, nem akartam még mondani, de, de olyan eseményt szeretnék én ebben a tekintetben szervezni, és a segítségedet megköszönöm majd, amikor egy, egy olyan verseny lenne, hogy X-wing magyar csapat gyakorlás, és akinek van kedve X-wingezni, az jöjjön, De megkérünk mindenkit, hogy olyan listákat hozzon, amiket mi kellem amik mi szeretnénk gyakorolni. Elközi kötetlenebb inkább akkor úgy érzed. Tehát... Abszolút. Ezt ah. Csak akkor megcsináljuk, ha megvannak már az ellenfelek listái, hiszen azokból kellene felkészülni. Értem, értem. Jó, biztos erre is lesz jelentkező, én, én úgy gondolom. Igen, de szerencsére lesz több a... két liga lesz, lesz egy szolnoki eseményünk, és hogyha lehet, akkor a pozsonyi Hyperspace-nek is tennék egy kis reklámot itt, mert az is egy olyan pontban van, ami közvetlenül az Európa Vajnokság előtt, és nincs túl messze. De az Extended lesz, vagy Hyperspace? Az egy ugye Hyperspace trial esemény, Igen. de Formátumban, nem? É, én nem tudom. Szerintem annak azért hyperspace a neve, mert az hyperspace formátumba kéne tartani, aztán nyilván a szervező abba csinálja, amiben szeretné. De ennek majd utána nézek, mert ezt most így fejből nem tudom pontosan, de, de ezt csak azért említettem igazából, mert az is egy nemzetközi esemény, viszonylag közel van annak eh, itt kis hazánkhoz, és már többen jelezték, hogy szívesen mennének. sem közbe vágtam, mikor lesz, azt meg tudod mondani? augusztus, Ele, július, július, álljék hát nyitom a naptárat. Augustus 10. Bárhiszem. Mm, Augustus 10. szombat, igen. Ha jól emlékszem, hogy már elkértél a feleségem. Igen. <laughs> Egyébként belinkeltem a nemzetcsoportba múltkor, mikor megnéztem, úgyhogy le tudom csekkolni. Ja, igen, van egyébként egy nemzetközi X-Wing utazás szervező csoportunk is, hogyha valaki kedvet érez ilyenekhez. ezt nem hozzá van kapcsolva a rendes Facebookos csoporthoz, tehát hogyha abba belépsz, akkor egy fölajánlja, hogy hú, ez még érdekelhet, meg a csoport is benne van. De még igen. akár az is lehet, hogy belinkelem. Igen, augusztus, augusztus 10-e pozsony Jó. Akkor a eseménydús nyaratok lesz. Abszolút. De hát ezt szeretjük, nem? De persze. De úgy gondolom, hogy a runk lesz, nem? Mert te is jössz, nem? Én, én az egyéni elbére megyek, csak én oda kaptam akkor már friss asszonykámtól kimenőt. Engedik. Hát az, azt hiszem, az zámos azt mondja, hogyha közvetlenül esküvő után nem menj egy hónapba háromszor külföldre x -ringezni. Én szerintem meg ott kell tenni a, a... jelzést. Igen. Nem. Ott, ott kellett letenni, a... Ott kell mutatni, ki a, ki a, mi a helyzet. Ja, itt dominancia a legelejé, hogy utána legyen. Ja, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, az hát, Asszonynak a konyhában, a, a férfinak a pilótafülkében a helye, vagy hogy <gül> valahogy úgy. Jó. jó, ezt jól megmondtok. Akkor ez a PC-gondolat, ez jó záró gondolatnak és vagy még ami, hogyha valami még nyomja a csőrötöket, akkor azt mondjátok. <gül> hát euh, tudod, hogy órákat tudnánk beszélni erről a játékról, hát. de szerintem erre az adásra most ennyi elég. Igen. Ez nem biztos, hogy órákig tudnak minket hallgatni az emberek. Nem biztos, hogy akármaz. Jó, hogyha ennyi, akkor Rafi Kuzmin, én nagyon köszönöm szépen ezt a, ezt a beszélgetést, mert így úgy, úgy érzem, hogy kimaradtam egy taktikázásból a versenyre készülve, mert, mert nem játszottam, ezért én nem is szóltam bele a csapatoknak így a nem adtam tanácsot, nem is kértek tőlem, nem tudom, lehet, hogy, hogy félrettek, hogy majd beugrok utólag valamelyik csapatba, vagy, vagy nem volt tiszta, hogy nem, nem indulok, vagy csak nem voltak kíváncsiak a véleményemre, de, de ez így most kicsit jobban átéreztem ezt a, ezt a helyzetet, szóval én személyesen is köszönöm, hogy ezt így megosztottátok velem, és, és úgy érzem, hogy szerintem más soknak is mondtatok uh, újdonságot, és szerintem ez egy kerts, kedvcsinálónak is bőven elegendő volt. Szóval köszönöm szépen ezt a mai beszélgetést. És köszönöm szépen, és örülök, hogy meghívtál, életlenül mindenkinek. rá! Köszönjük szépen, kedves hallgató, hogy meghallgattál minket, hallgass minket máskor, és a két füleddel. Ezen még az ki, ki outro szövegen még gondolkodni kéne. Inkább zárjuk rövidre. Akkor mondjuk háromra azt, hogy szerbusztok. Egy, kettő, három, Háó. szerbusztok. Ahoj! mm <laughs>